Və sonra müəllif burada ə, yeni yani, baba qədəm qoyur və bu babda Mən kərihən yəudə fil kufri kəmə yəqrahu ən yulqə fil nəri minəl-iymən Yəni bu hədisi yani, arxasında yani, bölümə o bölümədir ki, müəllif deyir ki, kim, ə, yani, küfrə düşməyi iqraq eləsin, necə ki, o da düşməyi iqraq edirmiş kimi. Yəni, bu bölməni biz artıq bundan əvvəl, yəni eyni hədisdir ki, kimin qəlbində üç şey olarsa, artıq imanın şirini datmış olar, bu bölməni biz bundan əvvəl yəni, getmişdik və İmam Buxarı Rəhmallahının da, e, biz əvvəlcədən qeyd etmişik, onun yəni mənhəcindəndir ki, görsən ki, bu bir dənə hədisi bir yox, bir neçə yerdə yəni gətirə bilər. Ona görə müəllif orada gətirmiş ki, Hələvatül İmən bölməsində gətirmiş hədisi. Bu Burada isə gətirib ki, yəni e, küfürə düşməyi iqrah eləmək, necə ki, orada düşmə iqrah edilmiş kimi, bu din nədəndir? İmanlandır. Yəni, eyni hədisdir, birini imanın şirinliyi bölməsində gətirib, birini isə yəni, bu əməlin özü imanlandır. Yəni, bu, həqiqdən də İmam Buxar Rahmaların fiqrinə dələt edir ki, yəni bu cür, e, yəni ki, bir insan, küfrdən ee qaçmağa ikrah eləyir, yəni küfrə düşməyə ikrah eləyir, necə o düşürmüş kimi. Bu cür insan çalışırsa, yəni müəllif deyir ki, bu özü yəni imanlandır. Yəni öz im imanını həfs, yəni etməyidir. ixlasla.com saytı tərəfindən